Hatodik fejezet. A Hastings Kutatóintézet étkezdényében Nincs idegesítőbb, mint azt látni, hogy valaki, aki meg sem érdemli, mennyire boldog. Ezért a Hastings Kutatóintézet munkatársainak nagyon csípte a szemét Elizabeth és Calvin boldogsága. Szerintük nem érdemelték meg, mert Calvin zseni volt, Elizabeth pedig feltűnően szép, és igazán igazságtalanság volt a sorstól, hogy ráadásul még boldogok is. A kollégák véleménye szerint... A legrosszabb az volt, hogy meg sem dolgoztak a boldogságért, egyszerűen az ölükbe pottyant nyavajásmázlisták. mázlisták. Az a tény pedig, hogy a párocska még kombinálta is a meg nem érdemelt boldogságot és a szerencsét, a kapcsolatú pedig is sőt valószínűleg szexsel is teli, az összes kolléga kávéját megkeserítette minden ebédszünetben. Már megint itt vannak, sziszekte a hetedik emeleti laborból egy geológus, Batman és Robin. Úgy hallottam, összeköltöznek, tudtátok? kérdezte a kollégája. Mindenki tudja? Én nem tudtam, mutyogta komoran a harmadik kollégájuk, Eddi. Hármosban figyelték, ahogy Elizabeth és Kelvin az asztalhoz ülnek, az étkezde közepén, körülöttük hangosan csörömpöltek a tálcák és az ebőeszközök. A menzán stroganofobél szín készült aznap, mindenki fulldokolt már a szagától is, de Elizabeth és Kelvin a saját ételhordójukban hoztak ebédet parmezánus csirkét tejszínes burgonyával, meg valami salátával. "Nicsak", morgott az egyik geológus, a menzab nem elég jó nekik. A macskámnak se lenne elég jó, tolta félre az ebédjét a kollégája. Üdv fiúk, csicseregte Miss Fresk, a személyzeti osztály mindig túlságosan vidám nagy fenekű titkárnője. Fresk letette a tálcát, aztán megköszörülte a torkát, és várta, hogy Eddie, a geológiai labortechnikusa, kihúzza neki a széket. Fresk három hónapja járt eddivel, és szerette volna, ha azt mondhatja, hogy csodásan alakul a kapcsolat. De nagyon nem így volt. Eddi éretlen volt, és a tetejébe még bongó is. Csáncsokba evett, harsányan röhögött a közönséges vicceken, és imádta az ostoba igéket. De volt egy fontos tulajdonsága, ami mellette szólt. Nem volt nős. Igazán kedves vagy Eddie, mondta Miss Fresk, amikor a férfi végre észbe kapott, és prezentálta a széket. Veszélyes a kilátás, bicentett Kelvin és Elizabeth felé az egyik geológus. Miért? Mit látunk? Visz Freszk odafordult, nehogy lemaradjon valamiről. Na, nem már morgott a boldog pár láttán. Már megint. Mind a négyen csendben figyelték, ahogy Elizabeth elővesz egy füzetet és Kelvin kezébe nyomja. Kelvin belemerült az olvasásba és mondott valamit. Elizabeth a fejét rázta és valamit mutatott. Calvin bólintott, és félrehajtott fejjel az ajkát rákcsálta. Evans annyira csúnya, jegyezte meg fresk, de mivel a személyzeti osztályon dolgozott, tudta, hogy nem tehet csak úgy megjegyzéseket az alkalmazottak megjelenésére, ezért helyesbített. Mármint úgy értem, pocsékolál neki a kék szín. Az egyik geológus evett egy falat sztroganofot, aztán lemondóan a tányérba tette a villát. Mindenki hallotta a legújabb hírt? evans már megint Nobel-díjra jelölték. Minnyáján felsóhajtottak. Az nem jelent semmit, felelt a másik geológus. Bárkit jelölhetnek. Valóban? Téged jelöltek már? Megbővölve bámulták, ahogy néhány perccel később Elizabeth egy kis papírba bugyolált csomagot vett elő. Mi lehet az? kérdezte az egyik geológus. Sütemény? felelte elvarázsolva Eddie. Még sütni is tud. Valóban, Elizabeth Brownival kínáltak el, Vint. mi a fene? Méltatlankodott Feszk. Mi az, hogy még sütni is tud? Bárki tud sütni? Nem is értem, mondta a másik geológus. Zott megfogta magának Evans-t. Mit keres még itt? Kis szünetet tartott, mintha a lehetséges válaszokat mérlegelni. Ha csak, ha csak nem az a helyzet, hogy Evans nem akarja elvenni feleségül. – Miért vásárolnál tehenet, ha ingyen is kapsz tejet? – hűzte hozzá az egyik. – Én egy tanyán nőttem fel – közölte Eddi. – is sok meló van ám a tehenekkel. Freszk rásandított. Idegesítette, ahogy Eddi a nyakát nyújtogatva pislogzottra, zotra, mintha valami tündért látna. – Az emberi viselkedés szakértője vagyok – közölte. – Még PHD tanulmányaimat is megkezdtem pszichológia szakon körbepillantott az ebédelő geológusok között, hát ha valamelyikük érdeklődik ezzel kapcsolatban, de mindenkit hidegen hagyott a téma. Szóval az a meglátásom, hogy Zott használja ki evans nem pedig fordítva. Elizabeth elrendezte a papírjait és felállt az asztaltól. Ne haragudj, Calvin, de muszáj mennem, megbeszélésem lesz. Megbeszélés? Kelvin ezt úgy kérdezte, mintha Elizabeth azt mondta volna, hogy kivégzésre kell mennie. Ha az én laboratóriumomban dolgoznál, nem kellene megbeszélésekre járnod. De nem ott dolgozom. Pedig dolgozhatnál ott. Elizabeth az ételhordóval babrált. Hát persze, hogy szívesen dolgozna ott, de az lehetetlen. Ő csak egy vegyész volt, és saját maga akart feljebb jutni. Nem egyszer kérte már Kelvint, hogy próbálja ezt megérteni. De hát együtt élünk. Logikus lenne, érvelt Kelvin, mert tudta, hogy elizabeth talán logikával lehetne meggyőzni. Az gazdasági döntés volt, felelte a nő. És a felszínen valóban az volt. Kelvin vetette fel, úgy fogalmazott, hogy anyagilag észszerűbb volna egy fedél alatt élni, ha úgyis minden szabad idejüket együtt töltik. 1952-ben viszont a hajadonoknak nem volt szokásuk férfiakkal összeköltözni. Kelvin tehát meglepődött, amikor Elizabeth igent mondott a javaslatra hozzátéve, a költségek felét fizetem. Kivette a hajából a ceruzát, és az asztalon kopogott vele, várva a választ. Valójában nem tudta volna fizetni a költségek felét, ugyanis nevetségesen keveset keresett. A ház amúgy is Evans nevén volt, tehát adókedvezményt is csak ő kapott utána. A felezés így nem lett volna igazságos. Elizabeth várta, hogy Kelvin elvégezze a fejszámolást. A felezés lehetetlen lett volt. A felét tűnődött a férfi. Persze ő is tudta, hogy Elizabeth képtelen lenne rá. A Hastings botrányosan alacsony fizetést adott neki, körülbelül a felét annak, mint amennyit egy férfi az ő pozíciójában keresett. Ezt Kelvin onnan tudta, hogy titokban belepillantott a személyzeti osztályon Zott papírjaiba. A házon egyébként már nem volt törlesztendő hitel, azt Evans kifizette egy kémiai díjból, amit nemrég nyert, és ami pénzjutalmat is hozott. Meg is bánta, mert így ahelyett, hogy lett volna némi megtakarítása, minden pénzét a kis egyszintes házra költötte. Elizabeth szeme felcsillant. Van egy jobb ötletem. Talán üzletet köthetnénk. Üzletet? Lakbérhelyet szolgáltatással fizetek. Kelvin megdermett. Bőven eleget hallotta már az ízléstelen plegykákat az Már Mármint főzök. Vacsorát. Heti négy alkalommal. Mielőtt a férfi felelhetett volna, hozzátette. Na jó, legyen heti öt alkalom, ez a végső ajánlatom, és hidd el, jól főzök, a főzés komoly tudomány. mint a kémia? Szóval összeköltöztek, és minden remekül alakult. De a közös laboratórium Elizabeth hallani sem akart róla. Téged Nobel-díjra jelöltek, Kelvin. Magyarázta, miközben becsukta az ételhordót a maradék krumplival. Öt év alatt harmadszor. Azt szeretném, ha engem a saját munkám alapján ítélnének, meg nem pedig az alapján, amit mások szerint teteszel értem. Aki ismert téged, az tudja, hogy nem én dolgozom helyetted. Elizabeth az ételhordó tetejét csavargatta. Hát ez a baj. Engem senki nem ismer. Egész életében ez volt az érzése. Nem annak alapján ítélték meg, amit ő maga tett, hanem mások tettei alapján. Egy gyújtogató kuruzsló gyereke volt, egy sokszor elvált anya lánya, egy öngyilkos homoszexuális fiú húga, egy hírhet zaklató diákja. Most pedig egy híres vegyész barátnője. Sosem egyszerűen csak Elizabeth Zott. Ha véletlenül nem mások cselekedeteinek tükrében vizsgálták, akkor pedig tudomás sem vettek róla, vagy aranyásónak tartották, mégpedig azon tulajdonsága miatt, amit a legjobban utált saját magán. A megjelenése miatt. Elizabeth az apjára hasonlított. Az apja miatt inkább sosem mosolygott. Mielőtt prédikátornak állt, Elizabeth apja színész akart lenni. Megvolt hozzá a sármja és az esztétikus fogazata is. Utóbbi egy jó fogorvosnak köszönhetően. Hogy mi hiányzott? Hát a tehetség. Amikor világossá vált, hogy nem fog színészi karriert befutni, sármos mosolyával vallási összejöveteleket kezdett látogatni, és az egybegyülteknek az étélet napjával mosta az agyát. Elizabeth ezért tíz éves korától kezdve sosem mosolygott. És már is alig hasonlított az apjára. A mosolya. Akkor került elő ismét, amikor Calvin belépett az életébe. Először a színházban, amikor lehányta a ruháját. Elizabeth nem ismerte fel azonnal, de amikor jobban megnézte magának, rájött ki az. Calvin Emmons. Persze a főzőpoharas incidens után kicsit gorombák voltak egymással, de tagadhatatlan, hogy a vonzalom első látása megvolt közöttük. – Megeszed a maradékot? – kérdezte Elizabeth, és a majdnem üres étel hordóra mutatott. – Nem, egy csak meg nyugodtan, rád fér egy bőséges ebéd. Valójában Kelvin szívesen megette volna, de hajlandó volt lemondani az utolsó falatokról, ha Elizabeth marad még egy kicsit, amíg megeszi. Abban is hasonlítottak, hogy egyikük sem volt társasági ember – Kálvin csak azután kezdett el egyáltalán szóba állni másokkal, hogy rátalált az evezésre. Rég megtanulta, hogy a fizikai fájdalom olyan összekötő erő, amihez kevés hasonló létezik a hétköznapokban. A nyolc Cambridge-i evezőtársával még mindig tartotta a kapcsolatot, sőt az egyikük az előző hónapban New Yorkban járt egy konferencián, és találkoztak is. Négyes. Az evezős üléseik után nevezték el egymást, neurológus lett. Tessék! Kérdezte döbbenten négyes. Neked barátnőd van? Ázáva remek hír hatos! Megveregette Kelvin vállát. Ideje volt már! Kelvin izgatottan bólogatott, és részletesen mesélt Elizabeth munkájáról, szokásairól, nevetéséről, meg mindenről, amit szeretett benne. Kicsit kevésbé lelkesen tette hozzá, hogy bár minden szabadidejüket együtt töltik, együtt élnek, együtt étkeznek, együtt járnak munkába és haza, még ez sem elég. Nem, mintha nem tudna Elizabeth nélkül élni, csak éppen nem látja értelmét a nélküle töltött időnek. Nem is tudom, minek nevezzem ezt, tűnődött. Talán függő lettem, betegesen függök elizabeth -től. Talán agyd a van a tomban, és amiatt. Úristen, hatos, nem már! felelte négyes. Ezt hívják boldogságnak. Mikor lesz az esküvő? Hát éppen ez volt a gond. Elizabeth Kerekperec kijelentette, hogy nem óhajt férhez menni. Nincs problémám a házassággal, magyarázta számtalanszor, azzal viszont igen, hogy sokan rossz hogy mi házasság nélkül élünk együtt. Ugye igazan van? Igen, bólogatott kávén és arra gondolt, mennyivel szívesebben mondaná ki ezt a szót az oltár előtt. De Elizabeth vágyakozó tekintetéből kiolvasta, hogy hosszabb válaszra lesz szükség. Szerintem mi ketten nagyon szerencsések vagyunk. Elizabeth úgy mosolygott rá, hogy attól teljesen elolvadt. És amint ideje engedte, elrohant egy égszerboltba, ahol addig válogatott, amíg rá nem a gyűrűre a legnagyobb apró gyímántal, amire telt neki. Három hónapig rejtegette a dobozkát a zsebében, és izgatottan várta a megfelelő pillanatot. Kelvin, Elizabeth összeszedte a holmiét az étkezde asztaláról. Figyelsz egyáltalán? Azt mondtam, holnap esküvőre megyek, sőt, képzeld részt is veszek a szertartáson. Idegesen megmondta a vállát. Úgyhogy, ha megfelel, akkor ma este kellene megbeszélnünk azt a tanulmányt a savakról. Ki megy férjhez? Margaret barátnőm, a fizika tanszék titkárnője, negyed óra múlva találkozom vele ruhapróbára. Na hát, neked van egy barátnőd. Kelvin azt hitte, hogy Elizabetnek csak kollégái vannak, akik ismerik a tehetségét, és akadályozzák a kibontakozását. Elizabeth elpirult egy kicsit. Nos, igen, Már köszönni szoktunk egymásnak a folyosón, és párszor beszélgettünk is, amíg a kávéra vártunk. Kelvin uralkodott az arcán, nehogy látszon rajta, mit gondol az ilyen barátságról. Az utolsó percben hívott meg, az egyik koszorús lány megbetegedett, és Margaret számára fontos, hogy annyi koszorús lány legyen az esküvőjén, ahányat tervezett. Amint ezt kimondta, Elizabeth rádöbbent barát barátnőjének. Valaki, aki biztosan ráér hétvégén, és ugyanakkora a mérete, mint a beteg koszorús lánynak. Igazság szerint Elizabeth Zott nem volt barátkozós típus. Ezt azzal magyarázta magának, hogy sokat kellett költöznie, pocsék szülőkkel várta meg a sors és elveszítette a bátját. De tudta, hogy másoknak is nehéz életük volt, mégis könnyebben barátkoztak. Sőt, voltak, akik kifejezetten jók voltak a társas kapcsolatokban, mintha a sok változás vagy a mégy gyász rávezette volna őket az emberi kapcsolatok fontosságára. Neki vajon miért nem sikerült? Ráadásul ott volt a nők közötti barátság logikátlan művészete, hiszen igen fontos volt tudni, hogy a titkokat mikor és meddig kell tartani, és mikor kell elárulni. Amikor Elizabeth újvárosba költözött, a vasárnapi iskolában a kislányok mindig bizalmasan a fülébe súgták, hogy melyik fiú tetszik nekik. Elizabeth meghallgatta a vallomásokat, és ígéretet tett, hogy nem árulja el. Kár volt. Kiderült ugyanis, hogy el kellett volna árulnia. Az lett volna a feladata, hogy az illető fiúnak kifecsegje, mit mondott róla a lány, és ezzel elindítsa köztük az eseményeket. De miért nem mondod meg neki te magad? kérdezte Elizabeth a barátnő jelöltettől. Tíz csak, pont itt van, oda mehetsz hozzá! A lányok felháborodottan elszaladtak. Elizabeth? Elizabeth? Kevin megposkolta a barátnője kezét. Elizabeth megrezzent, mert a figyelmet teljesen elkalandozott. Bocs! de mondani akarok valamit. Nagyon szeretek esküvőkre járni. Veled mehetek? Valójában Kelvin világéletében utált esküvőkre járni, mert arra emlékeztették, hogy neki nincs senkije. Most viszont volt, és másnap ott lesz a közelben egy oltár is, tehát Kelvin feltételezte, hogy Elizabeth álláspontja a házassággal kapcsolatban esetleg megváltozik. Elméletének tudományos neve is volt. Asszociatív Interferencia nem, rá Elizabeth. Nem hívhatok kísérőt, és különben is jobb, ha minél kevesebben látnak abban a ruhában. Ugyan már. már nem bárhatja el, hogy egyedül menj, és az a ruha biztosan nem is olyan rémes. Dehogy nem. Elizabeth tudományos magyarázatot is fűzött a problémához. A koszorús lányok ruhája szándékosan erőnytelen, hogy a menyasszony még ragyogóban nézzen ki. Ez a szokás. Biológiai okokban gyökerező önvédelem. A természetben is gyakran előfordul. Kelvin visszagondolt az esküvőkre, amiken részt vett, és belátta, hogy valószínűleg tényleg így van. Sosem volt kedve felkérni a koszorús lányokat. Ennyire sokat számít a ruha. Figyelte, ahogy Elizabeth széles gesztusokkal leírja, mit fog viselni. Párnázott csípővonal, elnagyolt derék és dekoltás, hátul pedig hatalmas masni, amitől még nagyobbnak látszik a fenék. Kelvin arra gondolt, hogy a koszorús lányruhák tervezői biztos ugyanúgy titokban tartják, hogy miből élnek, mint a bombagyárosok vagy a pornóiparban dolgozók. Kedves tőled, hogy segítesz Margaretnek, de azt hittem, nem szereted az esküvőket. Csak a házasság intézményét nem szeretem. Kelvin, erről eleget beszéltünk, már tudod, mi a véleményem. De örülök Margaret boldogságának. Nagyjából, legalábbis. Nagyjából? Hát... Állandóan azt hajtogatja, hogy szombat este végre Mrs. Peter Dickman lesz a neve, mintha a leánykori névleváltása valamiféle versenyfutáson elért győzelem lenne, amire hat éves kora óta áhítozik. Dickman nősül. A sejtbiológus? Kevin nem kedvelte Dickment. Pont hozzám egy feleségül Margaret? Pontosan. Sosem értettem, miért van az, hogy ha egy nő férjhez, megy, le kell cserélni a nevét, mint valami használt autót, búcsút intve a család nevének, vagy akár a keresztnevének is. Mrs. John Adams, Mrs. Abe Lincoln. Mintha huszonakárhány évig, amíg férjet nem fogott, nem is lett volna igazi személy. Mrs. Peter Dickman, holtomiglan, az inkább életfogytiglan. Elizabeth Evans, ez viszont tökéletesen hangzik, gondolta magában Calvin. Nem teketóriázott tovább. A zsebébe nyúlt, előhalászta a kis kék dobozkát, és letette Elizabeth elé. Talán a koszorús lányruha sem lesz olyan borzasztó, ha ezt is felveszed. Gyűrűs doboz, jelentette be az egyik geológus. Nézzétek csak, eljegyzés lesz. De Elizabeth arc kifejezése valahogy nem stimmelt. Zott lepillantott a dobozra, aztán tágra nyílt szemmel, rémülten meredt a párjára. Tudom, mi a véleményed a házasságról, hadarta Kelvin, de rengeteget gondolkozta, és azt hiszem, a mi házasságunk más lenne. Nem lenne átlagos, sőt, csodás lenne. De, Kelvin, vannak gyakorlati előnyök is, például az adókedvezmény. Kelvin, kérlek, legalább nézd meg a gyűrűt. Hónapok óta itt van a zsebemben, legalább vessá egy pillantást. Nem tehetem fordítottál a fejét Elizabeth. Akkor csak nehezebben mondanék nemet. Az anyja mindig azt mondta, hogy egy nőnél az számít, milyen jól sikerül férhez mennie. Én még Billy rehemhez hozzá is hozzámehettem volna, hajtogatta. Elvett volna, biztosan tudom. Ha egyszer, majd rajtad a sor, Elizabeth, ragaszkodja lehető legnagyobb gyémánthoz az eljegyzési gyűrűn. Ha aztán a házasság mégis tönkre megy, simán eladhatod. Mint kiderült, tapasztalatból beszélt, ugyanis, amikor Elizabeth szülei elváltak, napvilágra került, hogy az anyakorában már háromszor is férnél volt. Nem megyek férhez, mondta neki Elizabeth. Tudós leszek, a sikeres tudós nők nem mennek férhez. Komolyan, nevetett az anyja. Na persze. A munkád lesz a férjed, mint az apácáknak Krisztus? Bár az is igaz, hogy akármilyen is az apácák élete a férjük legalább nem horkol. Belecsípett Elizabeth karjába. – Nincs olyan lány, aki nemet mond, ha megkérik a kezét. Majd meglátod? Kelvin döbbenten emberet rá. – Nemet mondasz? – Igen. – Elizabeth. – Kelvin. Elizabeth óvatosan megfogta a férfi kezét, és látta az arcán a csalódottságot. – Azt hittem, megegyeztünk. Te is tudós vagy, úgyhogy tisztában vagy vele, miért nem akarok házasságban élni. Evans arcán látszott, hogy nem. Nincs vele tisztában. Azért, mert nem akarom kockáztatni, hogy a tudományos eredményeim elvesztenek a nevet hátterében, magyarázta Elizabeth. Igen, értem már. Szóval a probléma munkaügyi jellegű, inkább társadalmi. De hát ez borzasztó, kiáltott fel Kelvin, mire azok is rájuk bámultak, akik eddig nem őket figyelték. De hát már annyiszor megvitattuk ezt. Igen, tudom, nem értesz egyet a névváltoztatással. De mondtam én valaha, hogy elvárnám, hogy felvedd a nevemet, tiltakozott Kelvin. Dehogy! Kifejezetten szeretném, hogy tartsd meg a sajátodat. Ez persze nem egészen volt igaz. is arra számított, hogy Elizabeth felveszi a nevét. Amúgy pedig nem múlhat azon a boldogságuk, hogy egy-két rosszul informált ismerős néha Mrs. Evansnek szólít. Majd közöljük velük, hogy megtartottad a lánykori nevedet. Kelvin bölcsen hallgatott arról, hogy már rátette Elizabeth nevét tulajdonosként a házára, és a jegyzőnél Elizabeth Evans néven iratta be. Arra gondolt, hogy gyorsan fel kell hívnia a jegyzőt, és ki kell javítatnia. Elizabeth a fejét rázta. A boldogságunk nem azon múlik, hogy összeházasodunk-e. Legalábbis számomra nem. Teljesen elkötelezett vagyok irántad. Ezen a házasság nem változtat? Ami pedig a mások véleményét illeti, nem csak pár rosszul informált ismerősről van szó, hanem az egész társadalomról, főként pedig a tudományos körökről. Minden, amit csinálok, hirtelen a te neved alatt jelenne meg, és mindenki biztosra venni, hogy valójában a te munkád, mert te vagy a férfi, és főleg, mert te vagy Calvin Evans. Nem akarok úgy járni, mint Vileva Einstein, vagy Esther Lederberg. Nem és nem. Még ha jogilag meg is tartanám a leánykori nevemet, akkor is mindenki Mrs. Calvin Evans-ként emlegetne. Sőt, mi több, valóban Mrs. Calvin Evans lennék. Minden karácsonyi üdvözlőlap, minden bankszámlakivonat és adóigazolás Mr. és Mrs. Calvin Evans számára érkezne. Elizabeth Zott egyszerűen megszűnne létezni. És az, hogy Mrs. Calvin Evans lennél, a legszörnyűbb tragédia lenne? Calvin arca csupa gyötrelem volt. Elizabeth, zott akarok lenni. Ez fontos nekem, és kész. Egy percig kínos csendben ültek. A rémes kis kék doboz úgy trónolt közöttük, mint egy pocsék bíró egy szoros meccsen. Elizabeth önkéntelenül is szerette volna megnézni, milyen a győrű. Nagyon sajnálom, ismételgette. Semmi probléma, felelte mint hűvösen. Elizabeth elfordította a tekintetét. Szakítanak! Sziszekte Eddi a többieknek. Ennyi? Kész? Vége az idélnek? A francba, gondolta a freszk. ismét szingli. De Kelvin nem hagyta annyiban. Fél perccel később, fütyülve a bámészkodó kollégákra, jó hangosan megszólalt. Az Isten szerelmére, Elizabeth, csak egy névről van szó. így jelentőséget te, akkor is te maradsz. És csak ez a fontos. Bárcsak így lenne. De hát így is van, győzködte Evans. Mit számít a név, semmit? Elizabeth hirtelen reménykedve nézett fel. Semmit? Akkor mi lenne, ha te változtatnád meg a nevedet az esküvő után? Mire? Az én nevemre. Legyél, te is zott. Kelmin döbbenten nézett, aztán elfintorodott. Nagyon vicces. Miért is ne? kérdezte kisé élesen Elizabeth. Te is tudod miért. A férfiak nem szoktak házasságkötéskor nevet változtatni. A munkám, a hírnevem nekem nem fejezte be a mondatot. Tessék? Én? Nekem? Mondd csak ki. Hát jó. Én nem változtathatom meg a nevemet, mert híres vagyok. Ha nem lennél híres, akkor ezek szerint simán megváltoztatnád a nevedet az enyémre? Kelvin megszorította a kis kék dobozt. Megértelek, de nem én találtam ki, hogy ez legyen a szokás. Ha egy nő férjhez megy, felveszi a férje nevét, és ezzel a nő 99%-ának nincs semmi baja. Van valami tanulmány, ami igazolja ezt a számot? Milyen számot? Hát azt, hogy a nők 99%-ának semmi baja azzal, hogy le kell mondani a leánykori nevéről. Azt hiszem, nincs ilyen tanulmány, de még sosem hallottam senkitől, hogy fennakat volna ezen. Te pedig azért nem változtathatod meg a nevedet, mert híres vagy. De valahogy a férfiak 99%-a ugyanúgy nem változtatja meg a nevét. Mondom, hogy erről a szokásról nem tehetek, szabadkozott kávén és olyan erővel tömte a zsebébe a dobozkát, hogy belül kiukatta a zsebe. És azt is mondtam, hogy támogatom, ha meg akarod tartani a leánykori nevedet. Azaz, támogatta. Múlt időben? Igen. Most már nem akarlak feleségül venni. Elizabet hátra dőlt. Vége a játszmának. Károgott az egyik geológus. Visszatette a zsebébe a dobozt. Kelvinen rettentően haragudott. Amúgy is nehéz napja volt. Reggel kapott egy csomó levelet mindenféle jöttment alakoktól, akik azt állítják, hogy a rokonai. Ez persze nem volt újdonság. Mióta kicsit is híres lett, elárasztották a szélhámosok leveleit. Egy nagybácsi azt akarta, hogy Kelvin pénzt fektessen az ő alkímia üzletébe. Egy bánatos anya azt írta, hogy ő Kelvin vérszerinti anyja, és pénzt akar adni a fiának. Egy unokatestvér pedig anyagi gondok miatt pénzt kunyarált. Volt két nő, akik szintén pénzt követeltek, mondván, hogy Kelvin a gyerekük apja. Mindezt annak ellenére, hogy Kelvinnek Elizabeth előtt egyetlen szexuális kapcsolata sem volt. Hát ennek a cirkusznak sosem lesz már vége. Elizabeth, Evans a hajába túlt, érzd meg, én azt szeretném, hogy család legyünk. Igazi család. Ez fontos nekem talán azért, mert én elveszítettem a családomat. Nem tudom. Csak azt tudom, hogy amióta ismerlek, úgy érzem, hárman kellene lennünk. Te, meg én, meg... Meg egy... egy Elizabeth rémülten merett rá. Kelvin, azt hittem, ezt is megbeszéltük már. Nem. Nem igazán. Dehogy nem, megbeszéltük. Egyszer szóba jött, de nem beszéltük meg. Nem eléggé. Nem tudom, hogy mondhatsz ilyet. Elizabeth szinte pánikba esett. Megegyeztünk, hogy nem vállalunk gyereket. El se hiszem, hogy most ilyenekkel állsz elő Mi történt? Na jó, de arra gondolta. világosan megmondtam, tudom, de az jutott eszembe, próbálkozott Kelvin. Erről nem változtathatod meg az álláspontodat. A fenébe, Elizabeth, hadd fejezzem be a mondandómat. Hát, fejezd! csattant fel Elizabeth. Szóval csak arra gondoltam, hogy lehetne egy kutyánk. Zott arcára kiült a megkönnyebbülés. Egy kutya? Igen, egy kutya az jöhet. A szentség sziszent szisszent fel fresk. Amikor Kelvin odahajolt Elizabethhez és megcsókolta. Az egész étkezdében mindenki elejtette az evőeszközt, lecsapta a tálcát, dühösen rugdalta a széket, labdává gyűrte a szalvétát. Ette őket a sárga irítség, ami köztudomásulag mérgező, és sosem vezet boldogsághoz.